și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce iubiți ascultători lecțiunea I097 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 43 de la Evanghelia după Ioan capitolul 7, verset pe care îl vom citi în urma de explicațiile care îl acompaniază. Mai întâi de aceasta, dați-mi voie, însă vă rog frumos să citesc o poezie minunată. Poezia are menirea să ne pună pe gânduri, să ne răscolească și să ne determine să înțelegem chemarea bună a lui Dumnezeu, care pe toate căile dorește neapărat să ne scape din pericolul cel mare, o moarte veșnică. Poezia poartă titlul: ridicăți ochii și spune în felul următor: Ridicați ochii și privește când tot. Ce este în jurul tău te copreșește bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și totuși tu pe el lumina și viața ta pe veșnicii, pe cel ce-ți poate da iertarea, tu nu-l asculți. De ce nu vii? Când se cutremură pământul, când guri de moarte se deschid, când plângi și lipsuri și necazuri, atâtea mii de vieți ucid, acestea toate ți ți strigă să întorci din căile pustii. Pe acel ce poate să te scape, tu nu-l asculți. De ce nu vii? Atâtea tainice adevăruri răsar din locul lor ascuns și la întrebări înfiorate îți dau cu adevărat răspuns. Dar când puterea lui cea tare țin cearca vieții temelii, tu nu înțelegi ce spune oare sau te prefaci? De ce nu vii? Ce fericiți sunt toți aceia ce lui pe veci s-au dăruit, cu câtă bucurii așteaptă acel loc sfânt făgăduit, la minunata fericire, tu nu dorești părta să fii? Cât merg la slavă în veți cu Domnul, tu unde mergi? De ce nu vii? Într-adevăr, acestea sunt întrebări care ni se pun astăzi cu intenția de a ne chema la Domnul. Unii care nu l-am primit, să-l primim, să ne oprim din felul nostru de viețuire, și să-L primim pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, să ne izbăvească de sub puterea păcatului și a morții, să primim Duhul Său ce sfânt și să trăim o viață nouă. Iar cei care L-am primit ca izbăvitor, ca Mântuitor și am primit o ființă nouă, cerească, suntem acum născuți din nou prin sângele Lui, să învățăm să trăim prin El. Toți suntem chemați astăzi cu multă dragoste și cu pânătate la Domnul Isus Hristos, suntem îmbiați să-L primim. Mâine s-ar putea să fim chemați din nou la El, dar să fim chemați la El să dăm socoteală de felul nostru de viață. Nu de mult am citit despre Sfântul Ioan Gure de Aur, care ne spunea că Dumnezeu a împărțit viața în două, este cea a nevoințelor, acum, și cea a cununilor, adică a zilei când vom da socoteală. Domnul să ne ajute să trăim așa fel acum încât ne nevoim să-L primim pe Domnul Iisus Hristos pentru ca în ziua aceea de judecată să primim cunună și răsplată pentru faptul că l-am primit pe El. Doamne Tată bine binecuvintează-te, rugăm și mesajul care ne stă înainte, determinându-ne să înțelegem că acum bunătatea Ta ne cheamă să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, să primim viața și tot să facem lucrul acesta spre slava Ta și bucuria noastră. Amin. Ce pe păscumpul tată A dus-a pe calvar Și totuși pentru tine Ea poate tine în zadar Nu uita, nu uita Azi We are Domnul să ne determine pe toți și prin mesajul care ne stă înainte să căutăm în lucrurile acestea ale lumii pe Domnul Dumnezeu care le-a făcut pe toate și să vedem în ele dragostea Lui și chemarea Lui pe care ne le adresează în fiecare zi, să primim pe Domnul Isus Hristos și să începem să trăim pentru veșnicie. Amin. Iubiți ascultători, așa cum am anunțat, lecțiunea noastră de astăzi se deschide cu citirea versetului 43 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, verset care sună în felul următor. S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui. Desigur, dezbinarea s-a făcut din pricina Domnului Isus. El așa a fost anunțat încă de la nașterea Lui, că va fi o piatră de potignire pentru mulți, va fi un semn de împotrivire pentru mulți. Pentru toți aceia care nu vor să-l primească, el a devenit un semn de împotrivire. Așa au stat lucrurile dintotdeauna, așa stau și astăzi. Cuvântul acesta s-a făcut deci dezbinare noro din pricina lui, este scris în urma unei discuții care a avut loc între locuitorii Ierusalimului. Domnul Iisus se suise și el la praznicul ideilor și în ziua cea de pe urma a praznicului s-a suit la templu și a strigat. Cine însetează să vină la mine și să bea? În urma discuției pe care Domnul Iisus a purtat-o în templu cu fariseii care căutau să-L omoare și totuși nimeni n-a pus mâna pe El, oamenii locuitorii Ierusalimului au început să se întrebe, nu cuva este acesta Hristosul? Alții ziceau că nu este, alții ziceau că este și în felul acesta cuvântul ne arată că s-a făcut dezbinare în norod din pricina Lui. Domnul Isus nu este deci numai o pricină de unire între făpturi, ci și de despărțire. El desparte tot ce este sfânt de ceea ce este nesfânt. El desparte tot ceea ce este duhovnicesc de ceea ce este firesc, neduhovnicesc. El desparte făpturile noi, care au natura Lui, de făpturile vechi, nenăscute din nou, care nu au firea natura Lui. El desparte pe toți cei care aleargă după lucrurile pământești și slavă deșartă, de toți ceilalți care aleargă după lucrurile cerești și slava lui. Da, din pricina Domnului Isus se face dezbinare, dar între naturi și ființe deosebite, între cei care au trecut de partea adevărului său și cei care au rămas în vechea lor stare, între cei care au primit viața Lui, felul lui de a fi și cei care și-au păstrat felul lor de a fi sau al familiei sau al grupului lor religios. Nu spune el însuși cu toată puterea și claritatea în Matei 1035, spune el, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe nură de soacră sa și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Numai când despărțirea de tot ce ține de lumea păcatului este adevărată, atunci se ajunge la unirea cea sfântă, puternică și veșnică dorită de Dumnezeu pentru toți copiii lui, pentru toți cei care au primit prin credință pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor. Căci unirea între cei credincioși, între cei născuți din nou, este o lege a vieții trupului lui Hristos, ale cărui mădulare sunt, este o lege peste care nu se poate trece. S-a făcut, deci, dezbinare în norod din pricina lui. Dacă nu se vede dezbinarea, despărțirea între cel care crede în Domnul Isus și cel care nu crede, înseamnă că acea credință nu este adevărată. că... Credința cea adevărată mută pe om din împărăția lumii în împărăția lui Dumnezeu, cum se vede în Coloseni 1.13, Evrei 11.5. Credința în Domnul Isus, te deosebește de restul lumii păcatului și a minciunii, și ca fel de închinare și ca trăire morală. Falsa credință te păstrează în vechea stare, cu excepția unor peteciri, a unor adăugiri vechi, a unor îndreptățiri de ordin moral. Nu mai fumezi, nu mai bei, nu mai înjuri, pe care și fariseii de fapt le aveau. Harul lui Dumnezeu însă, după cum scrie la Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12, care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Există deci o rupere, o separare o separare totală, o separare distinctă între viața veche și viața cea nouă, nu niște peticiri, niște îmbunătățiri de ordin moral. Vorbeam noi de curând într-una din lecțiunile noastre despre un ateu care dresase foarte bine un motan și îl învățase să se comporte ca un chelner, servind cafelele jurului care asista la această demonstrație. În momentul în care însă Motanul a fost confruntat cu niște șoricei, a uitat de toată dresura lui, a zvârlit tava cu cafele peste juriu și a fugit după șoricei. Deci o îmbunătățire nu aduce nicio schimbare a caracterului. A te lăsa de unele păcate grosolane și a deveni un om moral nu schimbă cu nimic apetitul tău pentru păcat Pornirea ta către cele rele, acelea rămân în tine dormitând, dar din moment ce se ivește prielnic prilej pentru ele, imediat se dau la iveală. Ceea ce vrea să facă Domnul Isus este să scoată din noi natura aceea veche, aceea înclinată spre păcat și moarte și să pună în noi o ființă nouă cerească la fel ca a lui, care tinde spre lucrurile minunate de sus. În versetul 44, după ce ni se spune că mai întâi s-a făcut dezbinare în norod din pricinea lui, ni se face cunoscut că unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Oamenii de pe pământ se împart în două. Unii care vor să prindă pe Isus ca să-l omoare și alții care se lasă prinși de el ca să fie omorâți, adică firea lor veche să fie omorâtă pentru a face loc vieții celei noi pe care El vrea să le-o da. Tu, dragul meu, din care te faci parte? Cine se lasă prins de Domnul Isus, se lasă prins de viața veștică fericită, pentru că această viață își are obârșia în moartea lui de pe cruce și în moartea eu tot pe cruce. Dacă nu te lași prins de Isus, atunci cauți tu să-L prinzi pe El. Când te lași prins de Domnul Isus, înseamnă să-L lași să te desfințeze, să-ți primească felul tău de a fi, să te rupă de tot trecutul tău, chiar și bun, chiar și rău, și să începi o viață nouă cu El, să fie El pe tronul vieții tale, să-i primești felul său de a fi plin de dragoste și bunătate în toate cutele ființei tale, adică să nu mai trăiești tu, ci el să trăiască în tine, așa cum se arată la Galaten 2 cu 20. Cine nu primește felul de a fi al Domnului Isus în el, mai curând sau mai târziu va intra pe față în ceata celor la care vor să pună ei mâna pe Isus, ca să-l omoare. Orice urmărire a credincioșilor care au felul de a fi al Domnului Isus, adică nenaționalist și în starea de strâns și călător pe pământ, înseamnă urmărirea lui. Cine urmărește mădularele trupului lui Hristos, îl urmărește pe el, capul Hristos, pentru că el nu este despărțit de ei. Adevărul este numai unul singur și numai într-un singur fel. Ferice de cine îl primește așa cum este el. În versetul 45 aflăm că după această împrejurare, aprozii s-au întors la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis, de ce nu le-ați adus? Deci farisei trimisese răpeniște niște polițai ai templului ca să-l prindă pe Domnul Isus." Aceștia însă când l-au auzit, așa cum vom vedea din explicațiile în continuare, când l-au auzit pe Domnul Isus vorbind în felul acesta, n-au îndrăznit să pună mâna pe el. De fapt, Domnul Isus nu-i venise încă ceasul ca să fie prins și răstignit. Aceasta este în esență adevărul. Când te întorci la preoți, la religia stăpânită de ei, să știi sigur că faci parte din ceata lor, a acelora care vor să pună mâna pe Isus și mai devreme sau mai târziu tot îl vei prinde și îl vei duce pe Golgota ca să fie răstignit, după cum vom vedea pe parcurs că aprozii până la urmă tot au pus mâna pe Domnul Isus. Aprozii de odinioară, deși la prima încercare n-au pus mâna pe Domnul Isus, după aceea tot l-au prins, pentru că preoții nu-l mai puteau suferi și ei au trebuit să asculte de stăpânii lor. Dacă ești un aprod, un slujbaș la curtea sistemului preoțesc, să știi că nu poți să fii pentru Isus, pentru felul lui de a fi, chiar dacă ești câteodată stăpânit de gânduri bune față de Isus. Ci la ceasul hotărât, când cei în slujba cărora ești îți vor spune: pune-mâna pe Isus, adică Prigonește pe credincioșii lui care gândesc altfel decât religia noastră. Când ți se va da acest ordin, dacă ești în slujba cetei preoțești, să știi că o vei face fără nicio reținere, fiind convins că faci o slujbă pentru Domnul. Lucrul acesta se vede lămurit la Ioan capitolul 16, versetele 2 și 3. Numai cei care nu vor să fie aprozi. Adică aceia care nu slujesc unui sistem, unei religii, unei doctrine, unei partide religioase, numai aceia care nu vor să mai fie slujbașul acestor sisteme pământești și împărțiri făcute de satana, numai aceia sunt izbăviți de marea crimă de a pune mâna pe Isus pe felul lui de a fi, adică de a prigoni pe și care gândesc și trăiesc la fel ca Domnul Isus nu în felul lor. Domnul Isus Hristos? Vrea să fim liberi, chiar dacă pentru libertatea care ne-o dă El trebuie să fim întemnițați cu trupul de oameni. Domnul Isus Hristos n-a silit pe nimeni să-i primească învățătura cum silesc cetele acestea de farisei din zilele de astăzi, ca și cei de odinioară care spun că numai asta e credința care este la noi și dacă nu este așa, ei încep să pregonească. Domnul Isus n-a prigonit pe nimeni, el a strigat, a chemat oamenii la sine, dar n-a impus nimănui adevărul pe care îl aduce el din cer. Ce deosebire mare între Domnul Isus și aceste cete, aceste împărțiri religioase care caută una mai impresus decât cealaltă să prigonească pe toți, să le suprime, să le distrugă și să rămână ea în picioare. Așadar, cuvântul ne îndeamnă să nu fugim de cruce atunci când suntem prigoniți din pricina Lui și din locul unde ne-a așezat Domnul Iisus să îi slujim, căci cine fuge de cruce, fuge de viață și de slavă veșnică. Deci, să nu facem parte din cetele acestea și în același timp să nu fugim de cruce atunci când aceasta vine. În versetul următor, versetul 46, Aprozi care au fost certați de preoții cei mai de seamă dau următorul răspuns Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta Iubiți ascultători, nu este destul să recunoști dumnezeirea Domnului Isus. Nu este destul să știi că El a venit pe pământ ca să fie mântuitorul lumii Nu este destul să-i recunoști puterea sa nemărginită și adevărul învățătorii sale Toate acestea sunt de mare trebuință dar trebuie să te predai lui cu toată ființa ta și să rămâi cu el pentru totdeauna ca să dispună el de tine cum vrea și când vrea. Aprozii de odinioară au auzit vorbirea Domnului Sus și au fost copleșiți și fermecați de frumusețea și puterea ei pentru că, într-adevăr, niciun om n-a mai vorbit vreodată ca el. Dar ce folos au avut ei din această vorbire? Urechile au auzit-o, mintea lor s-a desfătat puțin la lumina ei, însă inima lor a rămas mai departe rece și nepăsătoare, pentru că nu voiau să se despartă de vechea lor viață, de vechilor stăpâni și să-și acrucea ca să urmeze pe acest mare învățător. Așa se petrec lucrurile și astăzi. Mulți admire pe Domnul Isus în lucrările sale și se bucură de anumite părți din cuvântul său, dar rămân mai departe în vechea lor stare, cu vechea lor concepție la vechilor stăpâni. Mântuitorul nostru nu se bucură de admiratorii săi, ci de aceea care îl urmează cu lepădare de sine și de tot ce au, de aceea care îi primesc felul său de a fi, de cei care devin împreună lucrători cu el, de cei care se fac una cu voia sa și o primesc ca pe cea mai plăcută mâncare. Taina adevăratei vieți cu Hristos este lepădarea desăvârșită de vechea viață cu tot ce ține de ea și bun și rău, ca apoi să primești pe el și cuvântul său așa cum este, fără nicio schimbare. Cine admire pe Hristos, cântându-i chiar cânte de laudă, fără lepădare de sine însă și de vechiul lui stăpâni, ajunge curând un prigonitor al lui Hristos, al felului său de-a fi, așa cum aprozii amintiți mai sus, au ajuns până la urmă totuși să pună mâna pe Isus și să-L ducă legat la stăpânii lor, la preoții cei mai de seamă. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Voi, toți aceia care însetați după adevăr și frumusețe, voi care doriți mântuire și fericire, veniți la Hristos, și ascultați-l cu inima sinceră și golită de prejudecăți. Abia atunci veți recunoaște adevărul în toată frumusețea lui și în tot adevărul lui. Sub puterea cuvintelor lui veți simți Duhul vieții cerești cum va pătrunde și vă umple ființa, iar focul dragostei lui va aprinde și pe voi pentru măreața lui lucrare de mântuire pentru cei pierduți. Ca rezultat al aceste copreșiri, Veniți la el, nu vă mai întoarceți înapoi la felul vostru de șer de viețuire, la felul cum înțelegeați voi înainte, la tradiția voastră, la doctrina culturii din care faceți parte. Rămâneți la Isus din dragoste pentru el și atunci el vă va schimba felul vostru de viață și veți deveni niște oameni liberi în el, oameni care veți revărsa pe pământ dragostea lui Nețărmurită, dragostea lui care cheamă și astăzi pe toți păcătoșii la el ca să le dea viață veșnică Dragostea Domnului cheamă pe toți, nu face nicio deosebire Dragostea Domnului cheamă și da apoi libertate deplină plină fiecăruia să-l urmeze În versetul 47 citim despre farisei care au fost foarte nemulțumiți de faptul că aprozii nu-l adusese relegat pe Domnul Isus. Asta era tot ce urmăreau ei Citim deci versetul 47. Farisei le-au răspuns: Doar nu ați fi fost și voi duși în rătăcire? Mai întâi, după cum se vede, partea religioasă a unui popor se împotrivește Domnului Isus Hristos și apoi celelalte părți. Mai întâi, conducătorii unei grupări religioase, al unui cult, se împotrivesc felului de fi al Domnului Isus și apoi membrii cultului respectiv. Mai întâi gândirea noastră religioasă veche se ridică la luptă împotriva adevărului limpede al Scripturii Sfinte, al Noului Testament în special, împotriva vieții de sfințire și apoi celelalte părți din noi. Fariseii, ca partea cea mai religioasă a poporului, iudeu, se împotriveau Domnului Isus cu toată puterea lor și îl urmăreau tot timpul. Ei ațățau poporul și îl ridicau la luptă împotriva celui care umbla din loc în loc și făcea numai bine. Când cineva primea învățătura Marelui Mântuitor, ei se duceau dată ca să lămurească și să convingă pe acel om că noul învățător duce poporul în rătăcire. Vai, cum să ducă poporul în rătăcire când Domnul Isus îi strângea pe toți lângă sine și le făcea bine, îi hrănea? Îi vindeca de boli, îi învia din morți, oare el ducea poporul în rătăcire? Fariseii deci au răspuns a prozilor, doar nu ați fi fost duși și voi în rătăcire. Fariseii urau de moarte pe Domnul Isus, de aceea se luptau tot timpul împotriva lui. Ura religioasă este cea mai satanică, cea mai înfocată și cea mai neobosită dintre toate urile. Ea mereu îi scodește câte ceva și adună mereu dovezi împotriva celui cu care se luptă. Ura religioasă luptă, adevărul Domnului Hristos niciodată nu se luptă. Cu toată dreptatea, spunea Traian Dorz, ura deformează caracterul, schimonosește chipul, întunecă gândirea subjugând-o, înveninează limba și cuvântul, Robește întreaga ființă a omului și îl duce sub stăpânirea celui mai fioros demon care îl folosește la cele mai cumplite grozăvii. Omul care urăște nu mai e om, ci drac, fiindcă nu există rău pe care acesta să nu fie în stare să-l facă. Nu există crimă de care acesta să nu se îngrozească și să nu poată comite. Nu există nelegiuire de care să nu fie capabil. Acest este un pasaj din meditația la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 7, versetul 47 de către Traian Dors. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă? Farisei deci, le spun aprozilor, doar n-o să fi fost duși și voi în rătăcire. Calea Domnului Isus, pentru felul de gândire al lumii, este o cale rătăcită. Viața de cer, pe care trebuie să o trăiască cei credincioși, pentru oamenii firești este o rătăcire. Învățătura duhovnicească a adevărului dumnezeiesc, pentru cei care umblă după lucrurile văzute ale pământului și lucrurile religioase, este o rătăcire. Dar cei cu inima curată, cei cu inima sinceră, cei cu inima de prunc, care caută stăruitor adevărul în cuvântul lui Dumnezeu, îl vor găsi și vor ajunge la odihnă. Domnul Isus spre astfel de inimi se îndreaptă și le cheamă la sine. Căutătorul sincer al adevărului nu poate ajunge la rătăcire. Cine s-a predat cu adevărat Domnului Isus să nu se mai teamă de niciun rău, căci din mâna lui nimeni nu-l va smulge. Iubiți ascultători, marcăm încheierea programului I-097, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dând citire unei poezii al cărei titlu este La ceasul pocăinței. Pentru că tot am vorbit așa de mult despre a ne preda viața în mâinile Domnului, dorim ca prin această poezie să transmitem un gând în legătură cu ceea ce înseamnă cu adevărat pocăința și de ce trebuie totuși să ne pocăim chiar și aceia care considerăm că suntem niște oameni morali. Așadar, să dăm ascultare poeziei. La ceasul pocăinței mă cercetez în tot adâncul vieții mele și fără părtinire, să-mi aflu orice vine, orice păcat să-l scot, să-l osândesc, să-l leapăd, să-mi aflu liniștire. Da, n-am otrăvit pe nimeni, dar buzele mi de jar și ochii de dorințe n-au biruit ispite.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 A stat atâta vreme pe ușa mea zăvor și n-am spălat picioare spre domnul prăfuite, n-am dat cu bucurie oricând la cerșetor, prea sloboți mi-au fost câinii prin curțile îngrădite. La ceasul pocăinței mă cercetez în tot și îmi cer zdrobit iertare plecând greșit frunte, căci toate sunt păcate de moarte câte-mi scot, iar cel mai greu e acela că le-am crezut mărunte. Da, păcatul e păcat și mic și mare depotrivă. Ca mea din sama, la pântână.